12. fejezet Karen Thompson apartmanja City, London Szeptember 11-e hétfő, zónaidő 17 óra 22 perc. Amikor az Egyesült Államok neves egyetemein és főiskoláin pályaválasztási napot tartanak, jó néhány jelentős cég képviselteti magát, hogy kiváló adottságú, tehetséges és magasan iskolázott fiatalokat csábítsanak el. Az ilyen rendezvények rengeteg fiatalt vonzanak, és nem csak végzősöket. A cégek és más szervezetek standokat állítanak fel a kijelölt helyeken, például az egyetem aulájában. A pályaválasztási napokon az ismert üzleti vállalatok mellett tudományos intézetek és kormányintézetek is megjelennek. Nem ritka, hogy a felállított standok között megtalálható az FBI, a hadsereg és a CIA standja is. Egy Európa keleti részéből érkezett utazóból a legmélyebb döbbenetet válthatja ki, hogy egy egyetem vagy főiskola nyílt pályaválasztási napján a General Motors, az IBM, a Ford, a Coca-Cola, a Nike és a New York Times mellett az egyik a többitől semmiben sem különböző stand fölött a CIA emblémáját fedezi fel. A CIA standjánál elegáns úriemberek és hölgyek osztják a tájékoztatóanyagokat, írnak fel neveket és telefonszámokat és adnak útbaigazítást az érdeklődő fiatalok számára. És nincs ebben semmi különleges. A CIA, mint egy 22 ezer alkalmazottjának csak kis része dolgozik illegalitásban, hírszerzőként, elhárítóként, vagy valamelyik titkos munkatársaként. A szervezet teljes állományának alig egy negyede. A CIA munkatársak hivatalosan a CIA alkalmazásában állnak, ami nagyjából ugyanazt jelenti, mint más cégek esetében. A CIA ügynökök személyazonossága nem hamis, mivel a kormány adja ki őket, viszont valótlan adatokat tartalmaznak. A CIA ügynökeinek személyazonossága iratokból és egy legendának nevezett fiktív, részletekbe menően pontosan kidolgozott életrajzból áll. A kiemelkedő fontossággal bíró ügynökök egy egész fedő életet kapnak, valóságos egzisztenciával. Az AJC mindenkori igazgatója a hetedik a fontossági sorrendben. A CIA igazgatója, a hat helyettese és a négy főigazgatóság, a műveleti főigazgatóság, felderítés főigazgatóság, tudományos technikai főigazgatóság és az adminisztrációs főigazgatóság főigazgatója után. Más szempontból viszont az első. A CIA igazgatója, helyettese és a főigazgatók nem ügynökök, Legálisan tevékenykednek, persze csak névleg, egy legálisan elfogadott, törvényes pozícióban. Az AJC igazgatója a legfontosabb CIA ügynök, fedőélete a legkisebb részletekig ki van dolgozva. A Software Marzena Company létező cég, a CIA egyik fedőcége. Ezzel nincs tisztában minden alkalmazottja, csak a vezetőség és azok a részlegek, amelyek kizárólag a CIA ügynökeiből és szakértőiből állnak. Rajtuk kívül néhány magasrangú operatív ügynök is a cég munkatársa, de ők csak papíron azok. Fizikailag nem. Papíron Szonja a fejlesztési részlek helyettes igazgatója, akinek lakása van a londoni Cityben, Van előjegyzési naptára, találkozói, telefonjai, levelei. Persze ez csak fedőélet, nem valódi. Szonja csak évente egyszer repül át Londonba, hogy mutassa magát és hogy tájékozódjon fedőélete aktualitásairól, Hát, ha egyszer tényleg bele kell bújnia a Softwaremore a Company fejlesztő részlegének helyettes igazgatói bőrébe. Szonya azért lett éppen helyettes igazgató, mert a helyettesek munkaköre mindig egy kicsit megfoghatatlan. Szonjának volt egy apartmanja a William Streeten, fent a tetőtérben hatalmas erkélyel, ahol fonott kerti bútorok álltak. Az egész a CIA-i emberei lakták. Sherlyn is itt lakott, a lakás, ami névleg szonnyája volt, az ő lakása volt valójában. Amikor a Gulf Stream leszállt a reptéren, Sherlyn már ott várt egy speciálisan Kristin állapotának megfelelően felszerelt és turista busznak álcázott mentővel, szakorvossal és szakápolókkal. A vizsgálatok már útközben elkezdődtek és az apartmanban folytatottak. Amíg az orvosok ellátták Krisztint, addig szonja megismerkedett a lakással. Volt szonjának egy széfje a házban, amiben három kidolgozott személyazonosságához tárolt iratokat. Kiválasztotta az egyiket, amely Mársa McCarty névre szólt. Mársa McCarty egy meghatározhatatlan foglalkozású nő, aki egy nagyon gazdag és nagyon titokzatos embernek dolgozik. Ez a titokzatos férfi rajong az ősi kultúrákért, műkedvelő archeológus, múzeumok és ásatások bőkező támogatója. Mással kitűnő álca a sok utazáshoz, elegendő csupán egy közeli múzeumra hivatkozni, vagy arra, hogy az antikváriumokban vagy könyvtárakban kutat. Krisztin még a repülőn kapott egy altatót, majd a lakásban egy újabbat. Az orvosok kezelték az elektrosok kutó hatásait. A nemi erőszak kiváltotta a sérüléseket, levették a kötést a karjáló és a lábairól, felvételeket készítettek a sérült testrészekről, majd új kötést tettek fel rá. Szonya és Sárlén párnákkal és takarókkal bélelték ki az egyik fonott kerti fotelt kint az erkélyen, és beleültették Krisztint. Mindenki háttérbe vonult, Szonya kiült az erkélyre Krisztinnel szemben, és neki állt reggelit készíteni. Bár már alaposan benne jártak a délutánban, és Filadelfiában is elmúlt dél, ezen a napon még egyikük sem evett semmit. Krisztin ébredezett. Amikor rájött, hogy jön ki az álomból, megrémült. Nem akart felébredni, aludni szeretett volna még, sokáig, egész nap, és hónap és hónap után is, és fel sem ébredni többé. Nem akart szembesülni mindazzal, ami akkor várja, ha felébred. Gölcsösen próbált visszaaludni. Megpróbált emlékezni az álmára, amelyben egy nagy mezőn szaladt valahol a hegyek közt szabadon, mint egykor. Az álomra koncentrált, a mezőre képzelte magát, de már menthetetlenül ébren volt. Amikor rájött, hogy nem tud tovább aludni, kétségbe esett. Csak azért nem nyögött fel, vagy sírta el magát, mert félt, hogy ha rájönnek, hogy ébren van, megint gyötörni kezdik. Csukott szemhéjaink keresztül is érzékelte, hogy sokkal erősebb a fény, mint a korteremben, akár a St. James-ben, akár Wathausz intézetében. És nem csak erősebb, hanem valahogy olyan más is. A kórházban és a pszichiátriai intézetben is voltak ablakok a korteremben, és a nap besütött rajtuk, de ez valahogyan mégis más volt. A második furcsaság, hogy szél simogatta az arcát. Határozottan szél volt, látsz szellő pontosabban. Megsimogatta az arcát, bele, -bele a hajába, körbeölelte a nyakát, Becsusszant a takarója és a ruhája alá a tarkóján. Aztán autódudát hallott a távolból, majd madácsi csergést a közelből. Nem értette, hol lehet. Kivitték volna a kertbe, vagy csak kitárták az ablakot? illat csapta meg az orrát. Ez volt az újabb furcsaság. Honnan jön? Ki csinál itt kakaót? Úgy gondolta, talán reggeli van és kakaót ösztanak. Szívesen ivott volna kakaót, de nem egy tébolydában. Mint ahogy a szex borzalommá változik a nemi erőszakban, a világ legfinomabb kakaója is csak ízetlen lőtt, ha az ember rapságban issza. Karén jutott eszébe. Ő sokat készített neki kakaót. Különleges kakaókat, olyanokat, amiknek egzotikus doboza volt, és a nevüket még kiolvasni se nagyon lehetett. A legcsodálatosabb illatok, amiket valaha is kóstolt, távoli, sohasem látott országok ízei. Christine Londorra emlékezett, ahol másfél évvel ezelőtt Karénnal eltöltöttek három napot. Akkoriban Karén a Westminsterben lakott, egy szépen berendezett saroklakásban, amiben szinte minden kék volt. Azon a napon, amelyiken Christine megérkezett, késő esteig az utcákat járták, és hullafáradtan értek haza. Beültek az ebédlőbe beszélgetni és vacsorázni, és a vacsora végén Karén egyszer csak színes, kézzel festett dobozt vett elő, Kakaó volt Brazíliából, egy aprócska faluból. Kárén azt mondta, ez a kakaó krójszrójsa. Ez olyan ostobán hangzott, hogy mindketten nevető görcsöt kaptak tőle, és a hasukat markolászva nevettek hosszú-hosszú perceken át. Az emlék édes volt, mint a kakaó, amit itták azon az estén. Krisztin majdnem elmosolyodott, de aztán eszébe jutott, hogy hol van most, és mély szomorúságba zuhant. Szonyja kerek húsz évvel volt idősebb Krisztinnél, és soha laktak egy lakásban. Amikor lediplomázott, a John Hopkinson hazalátogatott Hum A be A bűntudat vitte haza. Szonyát soha sem zavarta, hogy tizenéves fejjel elhagyta a szülői házat, csak az zavarta, ahogyan megtette. Csak egy cetlit hagyott a konyhaasztalon. Elköltöztem, ne keressetek. Este haza telefonált, nehogy a rendőrségre menjenek. Az a telefonbeszélgetés nagyon rövid, nagyon szomorú és nagyon kemény volt. Doris zokogott, belekiabálta a kagylóba. Többé nem vagy a lányom! Szonya nem vette a szívére, de az egyetem vége felé kezdett elhatalmasodni rajta a bűntudat, amiért egyik napról a másikra minden kapcsolatot megszakított a szüleivel, és mindössze egy papírfecnit hagyott hátra. Nyolc éve nem látták egymást, nem is hallottak egymás felől amikor szonja egy július végi napon betoppant a szülei házába. Egy kicsivel magasabb volt, mint amikor elment. Sokkal szebb, elegáns kosztümöt viselt, határozottságot, nyugalmat és érettséget árasztott magából. Doris nyitott ajtót, hirtelen meg sem ismerte. – Mit óhajt, kisasszony? – kérdezte. Szonjának eleredtek a könnyei. – Én vagyok az anyu. Semmit sem számított, ami abban a telefonban elhangzott nyolc évvel ezelőtt, Doris csak kétségbelsésében mondta, és azóta már ezerszer és ezerszer megbánta. Összeülelkeztek, egymás vállán sírtak. Szonya apja, ré is nagyon boldog volt, csak nevetett, és könyvtől csillogott a szeme. És akkor egy aprócska lány totyogott elő. Van egy hugott, Karén. Ő Krisztin. Szonya alig hitt a szemének. Ő volt a legaranyosabb a világon. Rögtön összebarátkoztak. Krisztin még csokival is megkínálta, pedig csoki ügyben nem ismerte a tréfát. Az egész család beült a nappali szobába, hogy kikérdezzék Szonyát, mi lett vele, mit csinál, hol lakik, mivel töltötte az elmúlt éveket. Szonya pedig elővette az orvosi diplomáját. Most a szülei nem hittek a szemüknek. Sem Doris, sem Ré családfáján nem volt még sohasem orvos, még olyan sem, aki egyetemet végzett volna. Az elmúlt nyolc év alatt mindvégig azért aggódtak, hogy a lányok nehogy rossz társaságba keveredjen, és egy züllött alak legyen belőle, és lám csak orvos lett. Dr. karén Thomson. Annyira büszkék voltak, hogy azonnal nyakukba vették a várost, és elújságolták mindenkinek, hogy a lányuk orvos. Minden rendben volt, minden meg lett bocsátva, de szonya soha többé nem töltött el a szüleivel egyetlen napot sem. Az írtózása az anyja és az apja sorsától a békekötés után is változatlanul megmaradt. Krisztin úgy nőtt fel, hogy csak néha látta egyetlen testvérét, és olyankor is csak pár órát tölthettek együtt. De azok az órák ünnepek voltak, félretették a rossz kedvüket, minden gondjukat, hogy kiélvezhessék együttlétük minden pillanatát. soha sohasem jött üres kézzel. Mindig valami különlegeset vitt Krisztinnek, és Krisztin mindent megőrzött. Emlékezett arra a sok-sok alkalomra, amikor sírva ölelte át Karin nyakát, és könyörgött neki, hogy ne menjen el. Csak a könnyek vigasztalták a nővére szemében, mert azokból tudta, hogy vissza fog jönni. És Karin mindig ment, amikor csak tehette. Miután állományba került a szíjájénál, előfordult, hogy fél évente csak egyszer tudott menni, de sohasem felejtette el, hogy van egy kis húga, aki alig várja, hogy megint láthassa. Kristin 12 éves volt, amikor Karén először vitte magával a saját lakásába, és töltöttek együtt egy egész hétvégét. Kristin úgy emlékezett arra a két napra, mint egész élete legboldogabb időszakára. Persze a lakás nem Karén lakása volt, és még csak nem is szonyáé. Egy arra az időre kibérelt és gondosan berendezett lakás volt, ami jól passzolt Karén Thomson valótlan személyazonosságához. Krisztin soha még csak nem is sejtette, hogy ki is valójában a nővére. Szonja jól játszotta a szerepet, és nem volt lelkiismeret fordalása amiatt, hogy valótlant állít a hugának és a családjának, mert pontosan értette, mi miért van úgy a hírszerzésben, ahogy van. Krisztin óvatosan beleszippantott a levegőbe. Andalító kakaó illat. A múlt ködébe veszett, mikor találkozott először a nővérével, de úgy emlékezett, hogy egy dolgot sohasem hagytak ki olyankor, a kakaóívást. És sohasem ittak közönséges kakaót, hanem mindig valami egzotikusat, amit Karén hozott magával, Isten tudja honnan. És a illat, amit érzett, nem tűnt közönséges kakaóílatnak. Krisztin elszánta magát, kinyitotta a szemét. Karén beleszemben ült. Nem nézett rá, elmélyülten vajazott egy szelet kenyeret, de a mosolyából tudni lehetett, észrevette, hogy felébredt. Christine hitetlen kedven nézte a nővérét. Amikor Walthouse elvitte a St. Jamesből, voltak pillanatok, amikor azt hitte, hogy örökre elveszett. Walthouse annyira hangsúlyozta, hogy beteg, és mindenki olyan vakon hitt neki, hogy már nem látott semmi esélyt a szabadulásra. Walthouse kegyelmén múlt minden, az egész élete, az egész jövője az, hogy ki lesz belőle, milyen ember, mivé válik végül. Vagy hogy egyszerűen csak meghal annak az intézetnek a falai közt, ahol dr. Walthouse a mindenható atya úristen. Christine egy pillanatra azt hitte, Walthouse intézetének parkjában vannak. De amit látott, abban nem volt semmi parkszerű. Egy erkélyen voltak, egy hatalmas erkélyen, ahol fonott kerti bútorok álltak, meg néhány tucat friss, vágott virág vázákban. Karin kitakart valamennyit a látképből, de mellette a jobb és bal válla mellett is háztetőket látott a távolban. Szonya elkészítette a szendvicset, ahogy Krisztin szerette. Egy szelet, vastagon és szépen megvajazott kenyér, ami mindenből van egy kicsi, akár tucatnyi hús, kolbász, sajt, zöldség, Mindenből egy picike, az ízek valóságos kavalkádja. Szonya a szeletet egy tányérra tette, majd a tányért, amin már volt két másik szendvics is, átnyújtotta az asztalon és letette Kristin elé. Krisztin mosolyogni, nevetni szeretett volna, de nem tudta, szabad -e. Nem tudta, hol vannak most, hogy megmenekülte, vagy csak időlegesen kiengedték a zárt osztályból. Szonya pedig olvasott a gondolataiban. Oldalra hajolt, rá a fotel karfájára, hogy Kristin láthassa, amit eddig kitakarta vállával és a fejével. Krisztin elcsodálkozott. Elaludt és alvás közben varázslat történt. Szondja ugyanis a tóverhidat takarta ki. Kuncogni kezdett, szerette a teátrális dolgokat. Végre Krisztin is elmosolyodott, aztán együtt nevettek. Szonya felkelt a foteljából, és megkerült az asztalt, aminek másik oldalán a Huga ült a fotelban, takaróba bugyolába. Megfogta a kakaós csészét, és Krisztin orrához emelte, hogy érezze az andalító illatot. Krisztin mélyen beszívta a kakaó illatát. A kakaók rojsz rojsz mondta Szonya, és amikor Krisztin abba a nevetést, a szájához tartotta a csészét. Krisztin ivott három kortyot, mennyei felülmúlhatatlan íz. A szabadság íze. Szonya visszatette a csészét az asztalra, aztán lehajolt Krisztinhez, és átkarolta. – Az én kis hugom! – mondta, és az arcát puszilgatta. Krisztin karjai szonya nyaka köré fonódtak. Egyszerre sírt és nevetett. – Karén már, már azt hittem, vége mindennek! – mondta elcsukló hangon. – Elhiszem! – Szonya Krisztin szemébe nézett. Hirtelen minden összezavarodott, és senki sem segített. De, de majd én megnézem, mit tehetek. – Ne! – kiáltott fel Krisztin rémülten. – Karin, ne! – Nem kell félned, Kristin. Itt biztonságban vagy. Filadelfiában senki sem tudja, hogy hol vagy. Céges géppel hoztalak el, még egy utaslista sincs, ami szerepelne a neved. Szonya megsimogatta és megpuszítta Kristin arcát. – Charlene állandóan itt lesz veled – nem hagyd magadra egy pillanatra sem. Mindenkit ismerünk a házban, itt csupa jó ember lakik, senki sem fogja hagyni, hogy valaki bántson téged. Van egy orvosod is, aki odafigyel rád, hogy úgy épülj fel, hogy semmi se látszódjon ebből a rossz álomból. Szonya a kakaós csészéért nyúlt, és a csészét Krisztin szájához emelte. A kakaók rojszrojszal. Krisztin ivott egy kortyot, aztán nevetésben tört ki. Jól van, Karin. Tudok magam is inni. Hallod? Megfogta a csészét és átvette szonnyától. Mutasd! Krisztin ivott néhány kortyot, aztán a csészét az asztalra tette. A szendvicses tálcát vette az zölébe. Megnézte a szendvicseket. Gusta? jelentette ki. Szonnya visszajut a helyére. Mitől tartasz, Krisztin? Megfenyegettek? kérdezte. Igen. Te, te nem ismered őket. Iszonyú gazdagok, borzalmas hatalmuk van. Meg ismernek mindenféle bűnözőket, bérgyilkosokat, meg ilyeneket. Hallottál egy... egy... Krisztin törte a fejét, de nem jutott eszébe Frankie apjának a keresztneve. Egy Hartman nevű emberről az üzleti életben? Cameron Hartman? kérdezte Szonya. Igen, ő, Cameron Hartman, a, a milliárdos pénzügyi cápa. Persze, hogy hallottam róla. Mi van vele? Az ő fia volt a legrohattabb az egész bandában, mondta Krisztin dühösen. És vannak még négyen, mind rendkívül befolyásos családok gyerekei. Megfenyegettek, hogy tönkreteszik anyujékat, ha beszélni merek a rendőrséggel vagy a riporterekkel az ügyről. Doris, Ray és Krisztin tíz évvel ezelőtt Los Angelesbe költöztek, mert Ray és két barátja ott akartak építkezési vállalkozásba fogni. A két barát azóta kiszállt. Ré és négy alkalmazottja házakon végeztek fa munkákat, főleg tetőszerkezetek javítását, építését. Nem lettek gazdagok, de jól megéltek belőle. – Ezek a hátmanék elbűvölő emberek lehetnek – jegyezte meg Szonya. Mosolyra húzta a száját. – Már alig várom, hogy megismerkedhessek velük. – Ne, kérlek, Karin, légy szíves! Krisztin halára volt rémülve. Ne keveredj ebbe bele, nem éri meg. Hanem, hogy képzeled el az életedet? Szondja szóval széttárta a karját. Szóval, hogyan tovább? Krisztin szomorúan lehajtotta a fejét. Valamit ki kell találnom, szólalt meg halkan. Anyunak és apunak nem tudhatják meg, nem lehet, hogy megtudják. Hanem, mit fogsz csinálni? Úgy teszel, mintha továbbra is a vacsorra járnál. Krisztin felsóhajtott, lassan intett a fejével. – Hazamegyek. Keresek egy másik iskolát. Azt nem szabad megtudniuk, hogy... hogy... érted? – Krisztin, simán megtették veled. Megerőszakoltak téged. Ahogy Karin kimondta, azonnal legörbült Krisztin szája. – Isten tudja, hány lányal tették már meg, és hányal fogják még megtenni ezután. Krisztin, én ismerlek téged. Tudom, hogy nagyon erős vagy. És ha még te is összeomlottál, és meg akartál halni, akkor én bele sem merek gondolni, hogy vajon mi történt a többi lányjal. Krisztin eltakarta a szemét az egyik kezével, és sírni kezdett. Ezt a lehetőséget eddig még nem vette számba. Nem úszhatják meg, mondta szonya. Nem lehet, hogy bármit megtehessenek, csak mert gazdag a családjuk. Mindenkinek van rés a páncélján. Sőt, mondok neked valamit. Mi van akkor, ha a szüleik nem is tudják, hogy mit tesznek, és ha megtudnák, egyszerűen ellennének ájulva? Krisztin elvette a kezét a szeme elől, és szonyára nézett. El akarod nekik mondani? kérdezte. És ha, ha. ha nem az lesz, amire számítasz, és nekik ez az egész semmiség? Az is lehet, hogy még ők bátorították a fiaikat, hogy tegyék csak meg nyugodtan, ami tetszik. Ami kell, vet csak el. Szónya megvonta a vállát. Az is előfordulhat, de nyugodj meg, nem akarok rohanni a falnak. Van néhány jogász barátom, megkérdezem tőlük, hogy mit is lehetne tenni. Elmondok nekik mindent, minden tényt, ígérem, semmit sem fogok előlük elhallgatni, és megkérdezem, mit lehetne csinálni. Jól van így, Hugi? Rendben? Először csak tapogatódzok egy kicsit, és csak azután lépek nyíltan, ha már felkészültem. Krisztin elgondolkodott ezen, aztán megrázta a fejét. – Kárin, még ha lenne is valami esély, én nem akarok azzal bekerülni a tévébe, hogy én voltam az a csaj, akit megerőszakoltak. Nem vágyom ilyen hírnévre. Nem akarom tönkretenni anyujékat, és téged sem. És magamat sem. Inkább el kéne felejteni ezt az egészet, és a jövőbe tekinteni. – És hagyni hagy folytassák büntetlenül? – Krisztin! ha csak egy lány elég bátor a korábbi áldozatai közül ahhoz, hogy ne hagyja annyiban, téged sohasem erőszakolnak meg. Krisztin kétségbe esett képet vágott, aztán zokogni kezdett, majd elöntötte a düh, és földhős csapta a tányérját, ami apró darabokra törcét. Ökölbeszorított kézzel, elvörösödve, vicsorogva mondta. – Meg tudnám ölni ezeket a rohadtakat! Dögöljenek meg! Miattuk nem tanulhatok a vátszonot! – Szétbaszták az életemet! – elkeseredetten csépelte a fotelkarfáját. – De nem tudok mit tenni ellenük! – És ha nem hagyom abba, csak rosszabb lesz! Nem akarom, hogy téged is báncsanak, meg anyujékat! Krisztin annyira sírt, hogy rosszul lett, köhögött, remegett, alig tudott ülve maradni. Szónya úgy tett, mintha gondolkodna. Pontosan tudta, hogy mit fog tenni, és mit fog mondani, de úgy kellett tennie, mintha gondolkodna. Csak nézte a hugát, a rettenetes félelmet és az elkeseredett dühöt az arcán. Pedig sok ezer kilométerre volt azoktól, akik bántották, biztonságban, barátokkal körülvéve. Sonja elhatározta, hogy találkozni fog azokkal, akik esztették vele. Találkozni fog mindegyikükkel, személyesen, külön-külön. – Valamit tennünk kell, hugi, az nem lehet, hogy még csak meg se próbáljuk – Körbe kérdezek. Ismerek egy-két magándetektívet. Ismerek jogászokat, ügyvédeket. Hadd kérdezzem meg őket, hogy mi a véleményük, jó? Még ha végül nem is teszünk semmit, akkor is tudnunk kell, mik az esélyeink. Nem gondolod, Ugi, hogy legalább titokban körbe kellene néznünk? Krisztin a takarója szélével törölte meg az arcát. Minden félelme ellenére ő sem volt képes belenyugodni. Tudta, hogy soha nem lesz már a régi, és a düh, amit emiatt érzett, görcsberántotta az izmait. Ugyanakkor teljesen biztos volt benne, hogy annyi pénzzel és befolyással szemben nincs semmi esélyük. Nem tudom, mondta a távolba révedve, nem tudom, mit kéne csinálni. Ha szabadon választhatnék, akkor tanulnék tovább a vakconon, és ez az egész meg sem történt volna. Szeretném, ha elmondanád nekem, ami történt. Az egészet, az elejétől a végéig. Csak nekem, és csak most az egyszer. Kérlek, kisugom, tedd meg. Tudnom kell mindent, hogy ne rohanjak fejjel a falnak. karén kezdte Krisztin, de szonya nem hagyta, hogy befejezze. Kérlek, csak most az egyszer. Ahhoz, hogy megértselek téged, ismernem kell a helyzetet. Krisztin lehajtott feljel gondolkodott. Végül is nincs abban semmi, ha elmeséli Karénnek az egész történetet. Lehet, hogy ez az egyetlen módja, hogy leveszélje az őrültségekről. Felsóhajtott, aztán belekezdett. Másfél órán keresztül csak mondta, és mondta, ami történt, hogy ki mit tett, és hogy ő mi mindennel próbálkozott, hogy megoldja a helyzetet. A beszámoló után Szonya felállt az asztaltól, és elkezdte összeszedegetni az összetört darabjait. Közben gondolkodott. Ne haragudj, mondta Krisztin sajnálkozva. Nem lett volna szabad dühösnek lennem. Semmiség, legyintett szonya. Ki ne lenne dühös a helyedben? Bement a lakásba, szemetes lapártal és seprűvel tért vissza, és összetakarította az ételt a földről, meg a kisebb darabokat, amiket kézzel veszélyes lett volna felszedni. Szonya megint bement a lakásba, majd átöltözve tért vissza. Hugi, nekem most el kell mennem. Benne vagyok egy nagy munkában, és nem tudok szabadságot kivenni. Ne haragudj. Kárén, már így is annyi mindent tettél, értem. Eszemben sincs, hogy haragudjak rád, mondta Kristin. És nem is lenne miért. Még ha törném is a fejem, nem találnék semmit, ami miatt hibáztathatnálak. Elmosolyodott. Te mindig nagyon drága voltál. Szunja is elmosolyodott. Megpuszílt a Krisztint az arcán és a homlokán. Csöngettek. Na, úgy látszik megért, Sárlem... Szónja elment, hogy beengedje Sárlönt. Együtt tértek vissza az erkére. Á, Krisztin! tárta szét a karját Charlene nevetve. Szia, Sárlön! Ne haragudj, de most nem tudok felállni, hogy üdvözöljelek. Semmi baj. Charlin és Krisztin megölelték egymást. Charlin szabadságom van, ő egész végig veled lesz, Hugi," jegyezte meg szonya. Ti annyira rendesek vagytok, mondta Krisztin. Teljesen felbójdítottam az életeteket. De nem jó kedvedben tetted, mondta Sonja. Krisztin elkomolyodott. Hm, ez igaz. Charles, mi a helyzet az orvossal, az ápolóval és a testőrökkel? Fordult szonya Csárlénhöz, pedig pontosan tudta, hogy az egyel alattuk lévő emeleten várakoznak. Öh, Kezdte Charles elgondolkodva, amikor csöngettek. Öh, éppen itt vannak. Beengedem őket, mondta Szonya, és már ment is ajtót nyitni. – Hogy nálatok micsoda forgalom van? – ámult Krisztin. – Ez még egy viszonylag csendes nap – kacsintott rá Charlin Krisztin nagyot nyelt. – Úr Isten, mondta. Szonya öt emberrel tért vissza. Az ötből három nő volt, az orvos, az ápoló és az egyik testőr, hogy Krisztin ne feszélyezett túlságosan a férfi társaság. Szonya sorban bemutatta őket Krisztinnek. Az ismerkedés után Charles mindenkit beterelt a lakásba, hogy Szonya elbúcsúzhasson Krisztintől. Szonya legugolt Krisztin fotelja mellé. Figyelj rám, Krisztin! Egyelőre senkinek ne telefonálj, oké? Okay? Semmi esetre se telefonálj az államokba, mert ez a Walthouse valamit nagyon megkutyult, és most Isten tudja, mit gondolnak rólad az emberek. Azzal, hogy kétszer is bent voltál az ő intézetében, neked pszichiátriai kor történeted van. Tudod, mit jelent ez? Ez rosszabb, mint a Prius. Mielőtt visszatérnél, vagy akár csak telefonálnál, előbb azt kell helyrehozni. Érted? Krisztin Bólintott. Persze, nem fogok hívni senkit. És te mikor jössz vissza? Ezt még nem tudom neked megmondani. Tudod, nekünk nincs munkaidőnk, csak feladataink, amiket el kell végeznünk. Nekem most elég sok dolgom lesz, és egészen biztosan távol leszek egy pár napig. Három nap, öt, egy hét, nem tudom megmondani. De jövök, amint tudok. Menj csak nyugodtan, én elleszek. Helyes. Szunja félre egy tincset Krisztin homlokából. Rendszeresen felfoglak hívni. Abban az ügyben pedig... Majd megkérdezek egy-két embert. Szuzira is lesz gondom. Megkérek valakit, hogy tegye be egy garázsba és hozza rendbe. Most pedig ne törődj semmi mással, csak a pihenéssel. Oké? Kristin bólintott. Meg fogjuk oldani ezt a problémát valahogy, mondta szonyja. Még nem tudom, hogyan, de az leszel, ami akarsz lenni. Ezt megígérem. Kristinnek lekörbült a szája és könyvbe lábadt a szeme. Átölelte szonját. Nélküled elvesztem volna, súgta a fülébe, és folytak a szkönnyei. Számíthatsz rám, súgta vissza Szonya. Amikor szétváltak, Krisztin könnyeket látott a nővére szemében, mint mindig, amikor búcsúztak. Szonja elment, lent a ház előtt beúrott egy ráváró fekete jaguárba. A sofőr azonnal indított, és vitte Szonját a repülőtérre, ahol a golfstreamet tankolták. Szonyja elővette a Yakma telefont, és hívta a főhadiszállást. Tessék, szólt bele a telefonközpontos. – Szonja, kapcsold az N77-et. Ez volt a műveleti szekció kódneve. – Máris. Öt másodperc múlva Niki jelentkezett be. – Dorinnal gyertek Filadelfiába, a hitkód repülőtérre. 0100-ra. – Ott leszünk, mondta Niki. – Köszönöm. Szonja bontotta a vonalat és elrakta a telefont. Nekilátotta tervezésnek. – A Gulf Stream fedélzetén az Atlanti óceán légtejében. Szeptember 11-e hétfő, zónaidő 20 óra 12 perc. Amint a Gulf Stream elérte a London-Philadelphia légi folyosót, Szonya a Jakman hívta Kicsit. Itt a Kicsi beszél, jelentkezett be Kicsi a maga sajátságos stílusában. Szonya... Mi történt az elmúlt órákban? Kutattak Karin Thomson után. Mindent megnéztek, ami csak eszükbe jutott. Körülbelül annyit találtak, mint amennyit a múltkor felolvastam neked. Hajnalban 04.21-kor bejegyezte Whitehouse, hogy Kristin Thomson eltűnt. Borzasztó ideges lehetett, mert mindössze egyetlen mondatban négy elütést tudott összehozni, amiből kettőt nem is vett észre. Két monitort figyeltem, az egyikre rátettem a rendőrség rendszerközpontját, a másikra a gépét. Vagy telefonált, vagy átugrott az ősre, mert ott is elkezdték keresni Karin Thompsont, és ugyanazt találták, amit Watthouse titkárnője. Plusz egy gyorshajtást, ami már elég régi, meg négy bünteté cédulát, mert tilosban parkolt. De ezek is régiek. Kristin Thompsonnak is utána néztek, de neki még tilos parkolása sincs. Adta körözést Krisztin vagy Karin Thompson ellen? kérdezte szónja. A kapitányság nem adott ki ilyet, és nem is tájékoztatták róla, hogy valaki másik kiadott volna. Kicsi, lesz néhány új célpont. A régiek maradnak? Igen. Oké, okay, mondhatod. Herbert Moore, rendőrfelügyelő. Dr. Kenneth Falber, a Richard B. Watson közgazdaságtudományi egyetem igazgatója. Továbbá 5 öt 5 éves, Frank Hartmann, Mark Robson, James Tilden, Victor Sweetie Jackson és Terence Madison. És van még egy másodlagos célpontod is. Corina Wilmark. Annyit tudok róla, hogy 18 éves és a Watsonra jár. Oké. Okay. Ki ez a Frank Hartman? Csak nem Cameron Hartman fia. De igen. Ah, oh, kezd ízgi lenni. Még mondom tovább. Szükségem van infokra a múltjukról is. Szexuális zaklatások, ilyesmi. Érdekel Valthouse is. Múltja, jelene, minden. Oké, okay, neki nekilátok. Ez már tetszik. Mikorra kell? Van még, szonja az órájára nézett, úgy hat órát. Jó, addigra meg lesz minden. Majd hívjuk egymást.